nasiikum wa iyyaya bittaqullahi innahu laqad faaza almuttaqun ndugu zangu waislam baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kadhalika na yuhusiana nafsi yangu tumche allah subhanahu wa ta'ala katika Ijumaa ya leo anwani ya mazungumzo yetu au ukumbusho na ujumbe ambao nimeukusudia katika Ijumaa ya leo utakuwa khataru nashrisha yaat gonjwa hii hatari ambalo linaendelea kuisibu jamii na linakwenda kwa kasi sana na madhara yake yanaonekana yanakuwa ni makubwa sana wajibu wetu ndugu zangu ni kukumbushana allah ametupa jukumu la kuamrishana mema na kukatazana yaliokuwa mabaya na jukumu hili ndio likaufanya umma ukaitwa umma uliokuwa bora. Katika jamii na wala sizungumzii jamii ya Mwanza tu bali nazungumza jamii kwa maana jamii ya Waislamu. Gonjwa hili linashamiri na madhara yake tunayaona na kila mmoja ni shahidi juu ya madhara ya gonjwa hili la kitabia nashurusha shaiaat kueneza ashaiat ni taarifa ambazo zinakuwa zinatembea kwa watu na kila mmoja anazizungumza lakini ukimuuliza masdar chanzo amepata wapi amehakiki kiasi gani hakuna mwenye uhakika wa mambo ambayo anakuwa yanazungumzwa Yaani tumekuwa ni watu ambao unaweza ukalisikia neno na wewe ukawa ni msemaji wa kulisema ni taarifa fulani ni habari fulani inazungumzwa wakati mwingine ni uongo mtupu. Alafu na wewe ukawa ni mtu wa kueneza na kusema bila kuhakiki hakiki. zangu wa Islam natamani tujaribu kuziishi athari mbaya zinazotokana na gonjwa hili la kitabia na kila mmoja aitathmini nafsi yake ameathirika kiasi gani na gonjwa hili la kitabia lakini ni kiasi gani amechangia kuiharibu jamii ni kiasi gani amechangia kupasua safu ya waislamu bali ni kiasi gani amechangia kutengeneza uadui ambao upo katika safu za waislamu. Nukuza katika imani. gonjwa hili la kueneza uzushi au uvumi ita utakavyoita ni miongoni mwa magonjwa mabaya ya kitabia lakini ni silaha moja kubwa sana ya kuuparaganyisha umma kuuparaganyisha Uislamu kutengeneza chuki na uadui baina ya waislamu Uzangu wa Islam katika jambo la kupasua safu za waislamu na kudhoofisha rai ya pamoja ya waislamu lakini kutengeneza tabia ya watu kutiliana mashaka kila mmoja ana mashaka na mwenzie Bali kila mmoja amefika wakati hata anapozungumza anakuwa na tahadhari juu ya yale anayoyazungumza yatachukuliwa vile alivyo kusudia au yataelezwa katika maana nyingine Uzangu Islam katika hatari na athari mbaya yagonjwa hili la kueneza maneno bila kutathabati bila kuyapatia uhakika linazaliwa jambo jingine alwakia fi a'radhil muslimin kugusa na kuvunja au kuchafua heshima za waislam na kuhalalisha kuvunja heshima za waislam katika namna ambayo ni ajabu sana mzangu almu'minu an nasihu lin li ghairihi mu'mini ambaye anainasihi inasihi nafsi yake na kuwanasihi wengine anaionea huruma nafsi yake mu'mini wa namna hii huwa man yahfadh lisanahu. ni yule ambaye amebeba jukumu la kuchunga na kulinda ulimi wake la yetakallamu anil akharin hawazungumzi watu wengine li'annahu ya'lam kwa sababu anajua fika annahuma ursila alaihim hafidhin hakutumwa na wala hakupewa jukumu la kuwa ni msimamizi wa watu wengine hakupewa jukumu la kuwa ni mwenye kuchunga matendo ya watu mpaka iwe fulani kaza fulani kaza hanta lasta mas'ulun 'ani nnas hautoulizwa kuhusu watu utaulizwa kuhusu nafsi yako uzangu wa islam Allah jalla waala, anatuonya anatutahadharisha. na tabia mbaya hii ya kueneza maneno pale alipotuambia katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah na daima wanasema ahlul ilmi unaposikia wito wa Allah ya ayyuhalladhina amanu tega sikio vizuri Allah anatuita kwa sifa ya imani enyi ambao mmemwamini Allah mkamwamini mtume wake mkachukua ahadi ya kuishi chini ya maelekezo ya Allah na mtume wake Allah anatwambia ijtanibu kathiran min adhann jiepusheni jiwekeni mbali na wingi wa dhanna inna ba'd az ithmun wa sababu ba'dhi adhanna ni madhambi wala tajassasu wala msiwe wa wala yaghtab ba'dukum ba'dhan wa la msiwe ni watu wa na kusemana ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake akiwa ya mfu mnalichukia hilo basi chukieni vile vile swala la kusemana lakini mtume sallallahu Alaihi wasallam naye akatulea katika tabia ya kuchunga ndimi zetu pale aliposema mankana, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yeyote anayemuamini Allah na naamini siku ya mwisho basi aseme ya, ya kheri. kama huna yaheri ya kusema basi nyamaza nyamaza usalimike hauna laheri la kusema nyamaza kwa sababu maneno yako ndugu yangu katika iman ni katika jumla ya matendo yako yanasajiliwa innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada gaira dhalik fala yaluman illa nafsuh Allah atatuambia siku ya kiyama pale ambapo kila mmoja atapewa na matendo yake na kuonyeshwa daftari la matendo yake kwamba haya ni matendo yenu wenyewe mlifanya mimi nilikuwa na kazi ya kukusanyieni tu kisha nakupeni atakayekutaheri aseme alhamdulillah atakayekuta shari basi asilaumu ila nafsi yake Ndugu zangu katika imani katika madhara ya nashurusha shaiat. kueneza maneno yanayotengeneza fitna yanayotengeneza chuki baina ya waislam Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hadithi anasimulia lama uri jabii, paleni pale nilipopelekwa mbinguni katika safari yangu ya miiraj marartu biqaumin lahum azfaru min hasin, yakhmushuna wujuhum wa sudurhum fakultu ya jibril man haula asema katika mambo mtume ameonyeshwa kwenye safari yake ya miiraj amewaona watu wana makucha ya shaba wanararua nyuso zao na vifua vyao tumi sallallahu alaihi wasallam akastajabu akamwambia jibril man haula ni watu gani hawa wana nini tatizo lao ni nini jibril akamwambia haula al yaakuluna luhuma nnas. nas fi a'radihim hali hii unayoiona ni adhabu ya watu ambao yaakuluna luhuma nnas. wanakula nyama za watu kula nyama za watu ni kumzungumza mtu sawa sawa una uhakika au huna uhakika ndugu yangu katika imani Inapotokea Muislamu wenzio amekosea alafu ukakaa na kundi fulani unazungumza makosa yake hii ni sulhu hii ni nasaha huku nikutengeneza kalla anayemtakia khairi ndugu yake huyu ni kukaa naye ukamwambia ndugu yangu na hili na hili na hili chukua tahadhari lakini inapokuwa inazungumzwa pembeni inatafsirika ni usengenyaji ni utetaji Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa alipozuia alghiba iyyakum walghiba chukuen tahadhari kuweni jiwekeni mbali na utesi na usengenyaji Alifafanua maana yake pale alipoulizwa ya Rasulullah inawezekana haya ninayoyasema anayo kweli mtume akasema ikiwa kweli unayozungumza ndivyo alivyo huo ndiyo utetaji wenyewe na kama sivyo alivyo basi unamzushia yote mawili hayafai Haula, watu hawa unaowaona ewe Muhammad alladhina yaakuluna luhuma an ni wale wanaokula nyama za watu wayakauna fi a'radihim na wakivunja heshima za watu ndugu zangu katika imani علينا جميعا ni jukumu letu sote kama jamii kama waumini kama Waislam Tukafata maelekezo ya sheria katika kuamiliana na hizi shaiaat gonjwa hili ambalo limeenea limetukumba chukua maelekezo ya sheria namna gani tutaamiliana na gonjwa hili tuwe salama maelekezo ya kwanza tunaelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala attathabtu fi ma nasma'u wa fi njia ya kwanza wewe kama muumini Allah anakuelekeza kuyapatia uhakika yale unayoyasema na yale unayoyaskia yapatie uhakika kwanza Allah Jalla wa Ala anasema katika surati al-Hujurat aya ya 16 ya ayuha amanu enyi ambao mmemwamini Allah injaakum fasiqun binaba in fatabayyanu ay fa Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin enyi mliyoamini allah atakapokujieni fasik na taarifa yoyote na habari yoyote pateni uhakika kwanza chunguzeni hakiki antusibu qauman bijahala msije mkawaumiza watu kwa kutokujua fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kisha ukawa ni mwenye kujuta kwa yale uliyofanya unapokuja kudhibitisha kwamba haikuwa kweli unabaki unajuta lakini majuto hayatoondoa uhalisia wa lile jambo kwa hiyo maelekezo ya Allah katika kuamiliana na haya mambo shaiaat kwanza ni kuhakiki taarifa lakini jambo la pili alhadharu kull alhadhari min nashr al-fawahish chukua tahadhari sana usiwe ni miongoni mwa wale wenye kueneza machafu Allah jalla wa ala anasema katika surati nur aya 19 innal yuhibbuna an tashia al-fahishata fil amanu lahum adhabun alimun fid dunya Haki ambao furaha yao raha yao ni kuona machafu yanaenea katika jamii kwa sababu unapoamua kuzungumza maovu ya mtu maana yake unatamani kuona jamii inaona machafu ya watu lakini Allah alimstiri wakati anafanya machafu yale Allah alikuwa anaweza kumfedhehesha hakumfedhehesha. Kwa nini wewe ni mwenye kumfedhehesha? Lakini kama nia ni njema kwa nini usimpe nasaha? Ndugu yangu katika imani. Maelekezo ya tatu istisharu qawlan nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ewe muumini daima Kumbuka maneno ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Zishike na hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kafa bil mar'i kadiban an kulla ma yasma'. Inamtosha mtu kuwa ni muongo kwa kusema kila anachokisikia. Yaani we halikupiti jambo kila ulichokisikia unataka uambie watu. Kila unachosikia unataka ukiseme kwa watu tabia hii inamtosha mtu kusifika kwamba ni mtu ambaye ni mwongo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw mwenye kumwamini allah na siku ya mwisho aseme yaheri au anyamaze aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani vile vile katika njia ya kuamilianana na gonjwa hili hatari la kitabia lakini lililoenea katika jamii adam li'i ahli shaiaat. Li shai Usimpe maskio yako Mtu ambaye unajua kabisa hizi ndiyo tabia zake. Yaani yeye ni mtu kila siku ana Una habari, umesikia, una habari, kumesemwa, kumefanyika. Unapogundua mtu wa namna hii, yeye daima kila siku ana breaking news. Jiweke mbali na mtu wa namna hii. Usimpe masikio yako. Usimpe muda wako. Kwa nini? Kwa sababu pale unapompa muda wa kumskiliza akakuletea maneno ya uongo, ya uzushi, ya fitna. Hauja msaidia bali umemwangamiza ndugu yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka kama waumini tusaidiane na tushirikiane katika wema, na sio katika madhambi na uadui. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanuu alal ithmi wal haya ndiyo maelekezo ya allah saidianeni katika mambo ya wema na wala msisaidiane katika madhambi na mambo ya uadui leo mambo yamekuwa ni kinyume wako baadhi yetu hadahumullah hadana allah wa iyahum anaweza akakusupporti pale anapogundua wewe ni adui wa fulani atakupa ushauri atakupa mawazo inawezekana akakuwezesha hata mali pale anapogundua unatengeneza uadui na mtu hayo sio maelekezo ya Allah Allah anasema wataawanu ala albirr wattaqwa saidia neni katika yale ya wema Saidiyeneni ya katika yale ya ucha Mungu yanayokuwekeni karibu na Allah wala msisaidiane katika madhambi. Tusisaidiane katika madhambi ndugu zangu. Kila mmoja ndugu zangu awe ni sababu ya kujaribu kupunguza shida hii ambayo imeenea katika jamii. Ndugu zangu hali ni mbaya. Wallahi hali ni mbaya. Na kila mmoja ni shahidi katika haya ninayoyasema. Mapenzi yameondoka. Uadui umechukua nafasi. Salamu zimebaki ni za vinywani, vifua, nyoyo zinatokota hasadi, chuki, bugdha. Limadha. Ukijaribu kujiuliza ni sababu gani inatufikisha hapa? Kwa nini imekuwa hatuathiriki na maneno ya Allah hatuathiriki na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Tuko wapi na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasad Mfano wa waumini katika kupendana, kushirikiana, kusaidiana, kuoneana huruma ni mfano wa mwili mmoja. Tuko wapi na maneno haya? Au sisi ni waumini sampuli gani? Ngozi wa Uislamu hali tuliyonayo ni mbaya. Haipendezi, inatisha. Hali tuliyonayo inaweza kufika pahala ikatuharibia matendo yetu mema ikazuilia msamaha wetu kwa Allah Yako masiku. ametuambia Mtume sallallahu Alaihi wasallam yanarufaishwa matendo mema lakini kuna watu matendo yao hayapelekwi kwa Allah wanaambiwa malaika anzirah haula'i hatta yastaliha anzirah hadhayni hatta yastaliha wasubirishe kwanza hawa mpaka wakipatana. Ilamata. mpaka lini ndugu zangu ndugu zangu na kuhusieni na ihusiana na nafsi yangu kila mmoja aweke nia halis ibtigha marzati llah kwa lengo la kutafuta radhi za allah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 وباركي على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك اجمعين وعن تابعين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبلا السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ